لے وی کانا ندتا با خپا توا چو بایی دا بلی آدم دو زرون نی شکی دے یاو بے صوابہ تب یای بل بے بونیر تب یای پلی امیانز کی باوش ری گی دو مساتا خو قرآن لخدا قلق نرازی اکا کم رازی لاغام رو رو پٹی سو خوب لازی او سوک جا کم دے وی گرمی دا او سوک وی زمان کارو ندی آره نو کته راتلې نو دا به زګول کلو بیا به دانه چې دا یو څه مې وای چې دا اوګه بل وای چې دا اوګه و ما جعل ازواجکم الیګر زولی الله خذستاسو الله ای هغه خزی تو زوا هیرونا چې تاسو سويهاروکای منون لا دا غی سرا سید الیګر زولی اماتکم مې لستاسو ها مور خواغی چی سره تی پیدایی لو کتا پا خلی بانده پلی خوزی تاویی چیستا دا شاپا ما بانده زما د مور دا شاقون تا که دا رو دا داستا مور نکیگی لده با کفارا ورکا غلطا خلی دی خوزاولی دا لو کفارا با ورکای سوره مجادلات اشتما پارکی با دا زیحار مسئله رازی صبر با کوایقا وما جالاد عیاکم اله <سؤال> دی ګرځول یا الله ادعیا اکوم دخلی بللیشی ویستاسو ابنا اکم سامل تاسو ادعیا جمد دی عیدا دیستوی دخلی بللیشی زما په دخلی باندې جوړي نو دخلی جوړي دی ښا او کنه سړوړای جابه باور کای و ادب کای دی کا شرعی بچای بیا به لالي دی بیا به صبر کای داګینه چې کبه بچي پیدا شي بس دا بچي واست پردوته وږي زما بچي رې زالیکوم دا قولکم ویناستا سوده بأفواهکم تخلوستاسود دا له خلیق خبرې دي والله یقول الحق اللهو رختیا وې او هو یهد السبيل او دا الله خوده نه کای سبیل آریتا سوال ارداد وې ادعوهم وبلى دایلرا نسمتو قید دایی لعبا ایمخ پلو پلارانو تا دا سی موائی چی زید بین محمد صلی الله علیہ وسلم لده زید پلارشتے حارسو زید بین حارسوائی دا سی وائی زید چیزوی لحارس تے دا سی وائی هو اقصدو دا دیرد انصاف تا انداللہ دا اللہ پنیز فا ان لم تالبو کتاسو نپی جنی آبا اهم پلاران دا دی پلاری در تنی معلوم نو بیا بارتا سوائے فای خوالو کم نو داخل استاسو رون دی مسلمانان فی الدین یا رور ولی استاسو پا کدا نو بیا ورتوائے یا اخی او زمارورا او بایی و موالیکم استاسو ازاد شیخ علامان بی نو بیا ورتوائے او مولان مولا په دوه مانو راضي ازا چی توغه یا زاد وحلیکي توموې وی لا کوی کوي رضا زا چهو دل بیا ورتاي او مولا و علي السلام نيشته پتاسو جوناحل گنا فيما پاغه ونا اخطتتم بهي چه تاسو خطا شوي پاغي و زيد بن حارسا دا خلینا دی هو زيد بن محمد لهدي ګنا نيشته خطا شوي ولكن ما تعمدت لے گنگونا دے چې چی قص کرے قلوبکم سرون استاسو تا تخفتا تا چیزا خدای تا نه منہ کریم زید بین محمد بنوائی او تی بیاوائی نا تا قصدنوائی نا اللہ ودی پا دی گناہ نیوی خوا وکان اللہ غفور الرحیم بے اللہ بخل کے میرے بانو النبی اولا پیغمبر علیہ السلام دیر لائق تے بالمؤمنین پا مومنانو بین الف و سید دنافسلو دداری دا وا زواجو د پیغمبر علی السلام امهاتهم بین دي دومات یارو دمو بنانو دي ولکد محمد صلی الله علیه و سلم بی بیان لازماستا بین دیکيږي پس کی په حرمت د نکاح کې ښا نور سره نکاح نكی کړه لکه پیغمبر بی بیان سرهوم نكی په نور خبرو کې نګوره چې دو لبیراث ورکه یا وستا بیراث اخلي ادام نا چه تاستان با پردا نا که زمن اي مور نا ایو ای مور بی بی مور بی بی ای اما انزب پا تاریخ رای نا نا قرآن و ای نا پیغمبر بی بیان استاسو بی بیان دیگا وَأُولُو الْأَرْحَامِ إِنَّ أَبَارَ بِيَبِي عَلِي سَازُ مِين دِي وَأُولُو الْأَرْحَامِ او خاندان درشته بعدهم سديده داینا او لا ډېر لایقتي بيبادل فضلو في کتاب الله د الله په قانون کې ميراث مخ کې فاو قوتو او په هجرتو او سپیراج پرسته پرشته دي منل مؤمنينا تمو منال دي وال مهاجرين مهاجرين دي لدينا رشته دا غه د په مییررا کې الله انطف علو مګر دا کوکې تاسوله اولیی کوپلو دوستستانو سره معروفا خې ګړه پیررا کې چېغتیو که دغسې وسیت کانو کوا كانا ذلك في الكتاب دهدا حکم لوح محفوظ کې بس قورا لیکل شوی او الاقلنا كلت واغث من من النبينا د ټولو پیغمبرانو میثقهوب هم غي پتوحيد او بالتا اوستانه پیغمبر او باللوح الدنو عليه السلام نا وابراهيم ادي ابراهيم عليه السلام نا وابوصا و عيسى ابن مريم ادي ابو صالح السلام او د عيسى ابن مريم نا واخلنا بهم اغسط يومنده ټولونه بیسا کان لهزه توحید غلیظه مضبوط تو لیسال الصادقین هذه لی لپاره چې تاسو پک کای الله در اختیار ویل کنا عن صدقهم وبار در اختیار ویل د دایکی وعد للکافرین ازیار کنه الله کافر لرا عذاب علی والعذاب درنا کو غزو احزاب او غزو خندق احزاب جمع الحزب دا حزب دالو ته وي دبکی معظمی سبی مشرکینو قریش غطفان غدفاندی او دا ټول کافرانو اتفاق کړو راځی په مدینه حمله کو چې ځان ته اخلاص کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اطلاع شو چې مشرکین حمله کوي صحابه کرام راوړونکلا ورایتي اغستلا سوکو سلمان فارسی را دوی اللہ تعالیم ورطاوی زبنگ با چی پا پخوا جنگونه او نو منگ با دخپل خار نگیر چاپیر کند او کنستا ناسی کند باو چی سره سره با او او داسی کند باو چی پلند باو چی چابتی توپ نشوالی بس کافر با نشورات لی پا منگ با حمله نشوکو لی پا خواد جنگونه خود دا غشو دا تورو اد دیو بس پیغمبر علیہ السلام صحاباو توی شب یاسو غری راغل دېدل انا مدینی بناورینا غیر چاپیر پیر کمن كنسته شي مشرکین درالو خېمو لا غولې غیر چا پیر, کن پیر د مدینی نه پراته میاش 13 شوا اس جنگول شو سزا پزای غزارو یوم میاش پوری مدینہ محاصره کې وو الله سيله راولې ګلاو فرشته هغه موګي موګي ورلو یستل د خېمو اچوله ول امریکه او ختم دا ایکړه روانه کړه واپس شو هغه حالت الله ذکر کای ماد له امداد نه وکړي نه د دې تو بنو قریزا او جبرائیل علی السلام راغې الله وی وای چې په بنو قریزا او يهود دی لاس ور کړل د مشرکین لپاره د اخضاب احزاب کې په دای حمله وکړي نو بس یې مازي اعلان شو مازي ګربوز په بنو قریزا وکړو لال تللو داغه محاصره وکړه 25 رضی اخر را کوشو پیغمبر علیہ السلام ورته زما په حکم را کوشه وینا ویمن د صاد بن معاذ رضی الله تنحه چداد اوس قبیله مشورو ازمن غیثره موعهده و لاغه پلاثو ما ستقي بيسالو کا صاد بن معاذ رضی الله تنحه وی دای سڑی لا وقتل شي اخر خدكتبو غرزل شي انا بالغا سنانا غين بابين سي غلامان جور شيخا نه دو حالات په کې ذکر کوي يا اي الذين امنوا و ديمان کاوندان شکرو يا ذاتي نعمت الله عليكم احسان الله پتا سو ارجاعتكم كل شرال تاس تا جلود الفوجن للكافرانو فارس علیہم ما راولیک پدای باندې ریحان سیلا و جلودن او داس فوج میراولیک لم تروا چ تاسو غنوني دله فرشتي و جان الله بما تعملون بسیلا او د الله پاک پاک باندې چ تاسوی کوي لې دون اسلام وایي زماب په باد سبا امداد شويره باد سبا ستو وایي چې د مشرق طرف نه چلیږي او يهوديا دا او الله تبا کړيو په باد د دبور باندې باد د دبور چې کله د مغرب دی طرف نه سلی زبا انسان الله په باد السبا کړه مشرق طرف نه ښه او کان الله دې الله مما باريت عاملونا چتا سوکوی بسویرو لذل کے اس جاءو کوم کلا چراللا کافر تاستا من فوقکم د پاس طرف تا سنا وبن اسفل او د لان دی طرف نا من کوم ستا سنا لان رالو آ د پاس نا نور قبیلی رالی و ازات الابصارو کلا چگی شو استرگی و بلغت القلوب اور سید دازونا الحناجرا مرکان تبرر او چد شو دیر سختوا واتظلون تاسخيالنا کول بالله پا الله ازلول مختلف غبالنا لمونانو پا الله پیغمبر باندې سب غبالو المنافقان بس طبيعته چې الله به امداد کوي هنالې کا پدوازه کوي او بتلي المقبلونا از مه خکړ کول شوف مصیبت لکه زلزلا شديد پجا کې دل سخت سره و يقول المافقونه کله چې مافقانو والله د في قلو بهم او خلک چې دا پهذروو کې مضول ملاافات دا د مخې شو تفسیر شو ماوادن الله مقولله د مافقانو صده ل د دړم سرا الله رسوو د غپې غبر الله غوره مګ د دو کې قالت کم و کې چېي تائفة اليودالي منهم دا مديني والونا یا دا منافقانونا یا اهل يسربا ايو سيدولكو دا يسربا دا مديني منوري زود لوم يسربا قا يسرب ابو هواي خرابا و خلق بفك ناجوڑا كدو سيوي لا مقاولاكم نشته دريدل تاسو لرال فرجعوا پسشي كفرتال منافقانو ودا ستا ځ جاازات غښته فرې قو ډل میله هم د دا دانا ا نبي یا د پ غبرهصللا نه یا قولوونهبله بوتنا اوه یقین زمنکوورونه کو نقصانی دي دوالوونه م منې دي ځنا لپ کې ناستې دي لانه کاافهغته راواړي و ما یا به اوه او حال ده چه دا ده کورونا ده خالی و نقصانی دروغی وی ای نوریدون ده نغوختل الا فرارا مگر تیختا ولو دخلت علیهم کچر داخل شي کافر پدی من اقتوارها ده طرفونو ده مدینینا ثم سئلو الفتنة او بیا ده مدینی منوری لمنافقان نا مطالبوشی ده کفر و د شرک لعطوها خامخا ده قبلیغا کفر شرک وما تلبسو او غی درنگ نتیره بیا پا قبلو ولو دکفر شیر کو الا یسیرا مگر لگو سو پوری چې مطالبه دي شین بس دې په ایمان دي کینې نو بس وردانګي ورتا ولاقد کانو یقنلو دیعاد الله جدی لوس کړه د الله سره من قبلو پخوا لا وللن البار لوز داو چې دې منګر ځای شاګانی وکانه عهد الله مسقوله او په بارد او اود د الله کی تپوس کول شي قل اوایا لینفاکو جاری فیدن را سیتاستا الفرارو تیختا الفرارتو کتاسو تاختی من الموتی دا مرگنا او القتلی یاد وجرنا و ایزن پدغا وقتی جو تاختی لا تومتعونا تاسو مبزین اقلی دا جوان اللہ قلیل المگر لگی قل او آیا من ذا لذی سوکت اغازات یاسمو کم چی بچ کی تاس لرا من اللہی دا عذاب دا اللہنا ان اراد بکم کہو غالی اللہ استاسو بارکی سوء العذابو او اراذبکم یا غوار الله تاسوبارکی رحمت الرحمت نو عذاب در نسوک دفقول لشی او د الله رحمت نه نسوک لر کول لشی ولا یجدونا دایبل مبی لهن فلزان لرا بندو د الله د الله لعلاوا ولی لسقدو سابدا دی ولا نسیرا دیمدا دی الله یقینا پیچه الله المعوقينا اګه من کاول کوله را ملک استاد سن دي پزاهر کې چې مؤمنان به jihad نه ملکه الله وي دي پیجنم والقائلين او پیجنې الله اګه ویل کې اخوانهم هارلو خپلتا علم راشي الینا منصر ولا يتون البصا او نزي اګه جنگ تا الا قليلا مگر لګو اشحه شمتا کي عليكم استاد پکامياب آهي یه مومنان تا کامیابی میلاو نشی فیضا جا الخوفو کل چی راشی دی تیارا را آیتهم تبوینی دی لرا یا زرونا چی دی بگوری لیک تا تا تا دورو اولی راولی با آیون هم سترگی دی دا دی کل دی پشاند آکاز یخشا چی بی خودی علی پاغو من الموتی دو وجه دو مرگنا اگر یو زلی زن کدنی از سترگی چوری را چوری ردغه دې د حالت ته فاذا ذهب الخوف کله چې دلوی شې د دې دی یرا سلقوکم دایخا مخا خبر کیتا سره سلقوکم خبر کیتا سره دانه چې تاسو را مخا بخشيده معنا غلط راخه لا دلقانه نه دي لا دسلق نه دي سلقا يسلقو ولشي ماهر د خبره سلقوکم خبري کوي تاسو را به الصلتيل پجوبو داسې چې به حداد چتيري دي اشه حتا شمټیا کوي دي علي الخير په مال حاصلولو علي الخير په مال باندې چې تاسو ته علاوه نشي اولایک دغه خلک لم يؤمنو ایمان نه دراوري فحبطل الله الله برباد کړ اعمالهم قارونه د دی, دی و جان ذلك على الله او دېدا عمل خرابون دا دای پالا یسیرا آسان و در بکتی احضابون الاحزابا گمان کئی پاغڑلو دا کافرو لم یزهبو چیاغی ندی تلی و ای یعطی الاحزابو اگراشی ڈالی یودو دای خواق گری لو ان ارمان د دا چی دای بادونا دی روی فی الارابی پا باندو که یسالونا تپوسونے اخبار ان انبائکم دا خبرون استا سنا هلکه اخبار صلاح گوری باید زان خبرو صلاح ده مسلمان هنه کو ترکن چه خوشح لشم ننده ده منافقانو خوی دقا پا دیده پوهی گئی خبرو نگوری چه پا ده مسلمان په مسیبت ځان خوشح لگی ولو کانو فیکم اگه ده منافقان پتاسو که وی ما قاتلو دی بجنگ ده کافر سرنو کرے الا قلیلا مگر لک چه تورتا گوری ازی نکای خواه لقد كان لكم ترغيب تابع دارا دا محمد صلى الله عليه وسلم تا لقد كان لكم يقينن دي تاس لرا في رسول الله ده الله په پیغمبر کې اسوهت النمونی حسنه الخستا لمن دار خل ګده دا پاره كان يرج الله چاغه عقيده ساتي ده الله وليوما الاخرة عاقد ساتي دروازه رستاله وذكر الله كثيرا او ياداي الله لره ډير ولما را المؤمنون الاحزاب د منافقان سجمارو د مؤمنان سو هر کله چولید مؤمنان ا غړل د کافرو قالو وي مؤمنادو هاذا ماغدي وعد الله ورسولا چې وعده کړی الله او دا په سر دق الله هو رختیا دله وررسلووه او کې غبر د الله وما زاده هم اېوا کوو د ډلو د کافرو ممنان له الله بارن مګیقی تسلمال او سرټکې خدلل د اللهکومون ته من المؤمننیله د ممنانونه ررجالون سړو سر دکو چېغیر رختیا کړلو خبره هد الله چالووس کړې والله سره علی پاغې چې من بجنګږو فامین هم زنی پده که کو قدوان احبهو چه اغا پورک رخ پلا من شیدان شو وَمِنْهُمْ سَلَفَ دَائِيَتِي مَا لَاسُوكْتِي يَنْتَظِرُ چے انتظار کوي د خپل شهادت وما بدلو او نَدَ بَدَل کړي د قَوْلُ او فِلْقَ بَل تبديلا فَبَدَّلُوهُ سَرًا لِيَجِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ اَلَيْدَه پاره چي بدلور کې الله رښتیا ويونکو تا بِصِدْقِهِم پسبب د رښتیا ويلو د دی وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ عَذَابُ او ر الله منافقانو او تا إِنْ شَاءَ كَاللهُ غَادِي ورکول کفر <تصح> <تصح> منافقات ملشی <منشي> او یتوب علیہم یا <Yeah> با الله تو... توفی پتهوب ور کی دایتا ان الله بیشک <بے> الله کان دے غفور الرحیمه بخلق مہربان ورد الله الذین کفرو او واپس <آباس> کر الله خلق لرا کفروا کی کافرانو بغیظہم <بهم> سرداق پلی غسینا لم ینالو حاصل نکرا غی خیران گٹھا وقف الله المؤمنين فراد الله المؤمنان لرا القتاله بجنگ کے اللہ پخپل جنگو کو وكان الله دي الله قوي المزبوت عزيزا ذورا برو بلو قريزا يهودو لدي زن لكليو المدينين بارو نال جبرائيل السلام راولي کے صحابہ ته بيدار شيوي بلو قرزه که که که خیر لاغی قلاغانو که بند پراتو انا راکو زیدل وان زلال لزینا راکوز که لاغا خلق زواه روهم چه آخال کو امداد کرو در ڈالو در کافر و پغزو خندق کې من اهل الكتابی چې در اهل کتابو نو در را راکوز که من سویاسویهم در قلاغانو در غینا و قضفا و ایچو فی قلوبهم پزوی دی که الرعبا یرا سور احزاب یو اشتمه پارا ستایستن برایات او دا اخیری روکودا دا دو اشتمه سرال تگو رئی تقتلونا تاسوجل و, و قذفا الله اللہ فی قلوب دای پذروندائی کی ار رو با یرد مومنانونا فریقا یو اجڑلا تقتلونا تاسوجل صریح او بالغانو صاد بن نماز رضی اللہ عنہ فیصلہ تاسو کې کول علما نه جوړول فريقا د بلی ډالین چې دا غي خزیو نابالغه بچیو باورا سکوم درک تاسو تعال لا ارضهم سبکدا غي و دیارهم کورونه دا غي و ابوالهم امانونه دا و ارضا او درکې و تاسو دا شزمکا لم تطوھا چې تر اوسه پورې تاسو پاغیخ خپل خپل دیخی نمکیز مکم درکی ادارانگی در خیبر بردرکی ادارانگی تر قیامت پوریوالازمکی درکی کنا وکان اللہ ادی الله علا کل شئن قدیرا پارشیز طاقت لرون کے یا ایوان نبیلو مالون زیاد چو غریمت زیاد شو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیانو مطالباو کا منگلو بسسراس پین کالی پکار او سخو سیبو مال اللہ راکا کنا نمگ نخیج جا بے اخو کالی پا کار خدایتا پیغمبر تا دا خبر اخواخا نوا نورتا ای راشو ای چی دا لدرکم او دا دین با رستو طلاق درکو پیغمبر علیہ السلام نه بی بیانه وی بی. عاشرت وی لطنهای را ہو گفتلا وی تلوار با نکا ای خا مور اپلار سرو پکی هم سلاکای زبا مال کالیو دا درکو ماه او طلاق بدر کو هغه اور تویی خبرو کی زموره پلار سره سلام نکوه زمات تقوخه ا زما خدای خوخته نږه شي وي وي تبا پیغمبر علي سلام وي تولوي زمون کالی او پیسي ل دي خوخه زمون الله او الله پیغمبر خوخته پدې ده بوې کی او کنه يا ايها النبي اذا الله پیغمبر قل اوایا لازواجیکا خپل بيبيانو ته ان کونتون نا کای ایتاسو توریدن الحیات الدنیا غواړی ژوند دنیا, دنیا وزینتها او ډول د ژوند د دنیا میک اپ فتعالینا رتا سورای شی همت وقلنا چې زه جوړا جاما دار کم تاسو تا واصرف قلنا او زپریدم تاسلرا صراحن جمیلا پپری خودو خیستاو سرا قالوا الله سرانه کو صفاء پر خودل بل وين كنت لنا كي تاسو تريدن الله غوالي الله ورسوله او دا غبير عبره ودرا ودار الاخرتا او غوالي اکور رستله جنت غوالي فان الله يقينن الله عاده تیار کړه دي للمحسنات لبار دخول ملکم چ تاسوي اجر العظیم ثواب من د پاره تبعیض نه ده چستا سو نه کومې نه کاری تاسو نه من د دا بیان د دا پاره ده بالکل نه چتا سو یي رضوا الله ول الاخرت کې لوې کی یا یعنی النبی دا خطاب د پیغمبر بي بیاد وتا اے حضره پیغمبر من یا کی چا چرات لوک بالکل بفاحشتل پا بدخویائی سرا بب... بفاحشتل پا تنگولو دا پیغمبر سره مبیناتی نخکار آو فاحشین امراد زینانه نخوا پیغمبر بی بیانی زینانه کئی دا فاحشین نمت... مطلب سده پیغمبر سره سخت خلو سخت روی ساتی دا نا وکړه یو دعا عفت چن کول بشی لحال عذاب و اقیل رسزا دو افاینی دو چندو اولی سنچ استاسو ده ثواب کار بلا ثوابو ندی نو دغا سی چه نافرمانی ہو که نو سزا با موچتی وکان ذالک علاللہ یسیرا او دا دوچن سزا ورکول اللہ تا ساد ترغیب ورکی بیبیانو ده پیغمبر تا پا تابدارای ده اللہ و دا اللہ ده رسول وما یقلت چاہ چه تابداری ہو کرا مل کل استاسو نا اے للہ دال الله ورسول یو دغه پیغمبر وتعمل کای صالحا لیکر نقطها ور کوبمنتا اجرها ثواب داغه مرتاینې دوکرتا واتنا تیار کړې دیمن لہا دغه خذلا چې د الله او د پیغمبر تابعداری کړي ار اس قل خوراک د عزت چې جنت دی یا نساء النبی او د پیغمبر بیبیانو لستن لا نه ایتاسو کا احادیس پسند یا یکاسي مینا النساء اد نورو خذنا او تاسو د نورو خزو کون تک نیي اني تکایتنا کا تاسو ځان ساتي دنا رواونا نو چې خبري خلکو سره کوي فلا تخضونا نو مندرم وایي بالقول وینا او دلتکه کا د نساکت خبري بګور نه کوي ښا وایي کوي وایي فیت معله بهساغ کقلبی چې په دغ کې م مرض د ځنا او د ښو دی وقل ووا کالویلل معرووف درده خبرې د خبر نې ن م کو نه چې دا چا سره خبرې کوک د مسیر یا د سیتهپوس کوي د دغ کې سرض در ته پیدا شي نا صاد خبر سنجید چ ستاوی نا زاو نسا و نه ک خان پدې ته پوي گئی او کنه وقرنال او سی گئی فی بیوت کنا کوکرن اخبلو کوټاگو کې پیغمبر نه بیبیانی و نه کوټا گئے ولا تبرجنا اساس مخکارہ کوي خپل ډول او سنگار تبرج الجاہلیت الاولى پر شان لکاره کولو لاغ خلقو چپڑم بی جاہلیت کیو رندے جاہلیت سے دے دا اسلام دے آیا دے اسلام خلاف تھی زنانہ و با بازار کی روانہ وا نہ چینو نہ بی بورقوا الوں پیٹا وچ کم دے پسار داتی اچولے وی او ویزان دباوا الے صلونے روزان بچکاون ناسی مکا وے کھا ہسوں دغہ چل لے دغہ چل لے. واقیمن الصلاه واقیمن او کوایب سنن واطین الزکات ورکوی زکات زنانه ته د موس حکم دی او د زکات ښا چې خپل کلی یی کنا او نصاب ترتی اې دابتی زکات او باسی واطین الله تابع داری کوي د الله او رسول او د هغه پیغمبر انما یرید الله یقین الغالی الله له اوسې چې لورکیان کوم استاسنا بد اخلاقی گندگی کتابو کې دارا نشي ښا اهل البیتی اې د پیغمبر کوروالو وې طاهراکم اپا کی الله تعالی تهیرا پپا پا کول سرا اپا کول به سرا دي لو قران او سنت په په کلو کور کې درس او تدریس کوي او او بیان ماغا ماګه یتلا جل استیشی فتاسو باندې فی بیوت کلا تاسو په کورونو کې مل آیات الله سبل الی صدر باندې لوستې شي د آیاتو لا قرانه او الحکمت او سبخه یي سنت او صدر باندې لوستې شي سنتو زنانو د طالب نصاب او د هغه درسګا کور په دن نه پڑھدا کې ځنانو به قرانه او سنت خي اسری بهم خي نصاب صدې مل آیات الله قران به خي او الحکمه او سنت خا ولې لا پویږي ا دانور کتابونه نحوه صرف کویدې له پارا چې دا پارابای کې نازل شوی د پارا بي کوباله په وې کې چې ګرامر ولا هو د پیغمبر بي بيانې استادانه قرآن او سنت په خول نو زمما سابې بي بس کوي مبارکي وکاي کدا بڅوټي تپی کدا بچاروګاني کوي کدا د غم خاده خو ساده وای مسلمانانه خاده قرآن ولا نور شي احادیث ولا نور شي پر سم رواج کې پر تا اننا قرانه او سنت په کلورو او آیای ګوره او آیای دا او چې ویو آیای دا بیا په دا ځایو کې ور ورکوې کوچیش دا کوي چې عالمانی ښا از نه ګوره چې ساینه شي دا چې خلکو لێر کې شي په بدګړ چې دا تسکاې نه تسکاې ان الله بهشکه الله مبارک برکیزونو لطیفن مهربان خبیرا خبردار مسلمانانو صحابیتوی پیغمبر د بیبیانو ذکر خوشتیه زمنګ د ټولو مسلمانانو خو نشته ان المسلمینا یقینا المسلمان انسری والمسلمات مسلمانان خذی والمؤمنینا مؤمنان سری, والمؤمنین سری والمؤمنات مؤمنان خذی والقانطینا تابعدار کونک د الله او در رسول سړی والقانتا ته تاویداري کول کی دا الله در رسول خزي تاویداري کول کی خزي او صادقين رختيا و انکي سړی او صادقات رختيا و انکي خزي صبر کول کی سړی او صابرات صبر کول کی خزي والخاشعين يريدن کی سړی والخاشعات يريدن کی خزي جان يريد الله نا متصود دق نه خیرات ورکون کې سړي متصور دقاتې او خیرات ورکون کی خذې او ای می نه روجددار سړي واحماتې روجددارې خې والحاف نه ساتونې سړي سب ساې فروج هم خپل شرنګاونه د زینا نهحافظاتې او غ کی کېښذې سب ساې شرمګاونه خپل وذا او یا دوونې سړي اللہ, او ذاکرین الله او یاد اون کی سری الله لرا کفیر اندیر و ذاکراتی او یاد اون کی خذی الله لرا ډیر بعضی خلک وای پلپیران پیری یاد راوتی ذکر نه خلق مانی کئ و سری راشه چې در تو وایو چې قران کې وی ډیر یادو ما د ابوز د فرحت شته پینزه بنزونه در وجود فرحت شته یوم یاشته د حج د فرحت شته پټول عمر کې یو حج عد الذكر ده پار اخوی تثیر ا ډیرو ود پیغمبر په طریقه به اورړای و نه وای اعد الله تیار کړل دي الله لهم دې پار سنو صفات او لرا مغفرتن بخنا واجرن ثواب عزیمه لوي وما كان للمؤمنين نيشته او مؤمن سرلرا ولا مؤمنات او نه مؤمن خذلرا اذا قد الله کله شه را دو کې الله کالا جپی سالو کی اللہ و رسول او دا پیغمبر امرنده و کارو لو مسلمان سریو مسلمان خو دل اصلیشته ان یکون لهم الخيرتو چی شی دل اختیار من امر هم د کار د دینا خدای رسول چی سوی لو مومن بیاسته پای خپل اختیار نشته د خو له لسڑی و ما یا صلی و رسولا چا جنہ فرمانی وکړه د الله او د پیغمبر فقط دوالا یقینا غختاش دلاله مبینا په خطا احکار سره او استقولو دا د پیغمبر علی سلام او د زید بن حارسا دغه د خزیه طلاقو د پیغمبر علی السلام د بیان چی مأمور کو هغه واقعیات بیان هي او استقولو کوم وقت چی وېتا للذي اگکستا انعم الله چی انعام کړه د الله علیه پاغو جزید بن حارس رضیل تنہو دے اللہ این آم پی سود ایمان توفیقی ور کردے ہو وان عم تا تاریخ سان کروئے پیغمبرہ پاغ سری ہاں تا پی سود تا غلامائی نازاد کردے ہو سدی ور تاوی ام سیک علی کا مندک اخبل زان سرا زوج کا اخبل بی بی او یریگ د الله نا وَتُكْفِي فِي نَفْسِكَ اَپَټولتا اَپیغهبر ا پخپل ځړوکي مَالله اَغشیز درا چې الله مبدیه داغیخ کار کونکې دا دي وَتَخْشَن النَّاس او تیارې دي د خلکو نا دې مانابا نه غوږ کیږي وَتُكْفِي فِي نَفْسِكَ تا پزړوکې پټ ساتل سوه مَالله خبره چې الله اله کای سوه دا ساتلو چی असेने जे अल्लाह मा तवई ची दे सर्वत निका काय पस तलाक न नुदा پیغمبر पट सात पट सातلو دا ور تنوي چی मा तखु अल्लाह ब वाह करिला जे दे सर्वत निका काय नुदा पट सातन व तख श नसा द खल्कुन यरीदी आले क खल्कुन यरा खदा व यौग नयरा द वक्स्मदा نما پس بخالا خبرې کوي شددن ګور سرډي کاوک او بل یره دادا چې دا خلک په مالا ټاکره راکی خیبانا نو دایره د شرک د دا, دا, دا, دا کی. کی ویلی دی. و د چاننه کوي یا تاسو سوره توبه کې ویلي دي الا مایا مر مساجد الله من امن باللہ والیوم الاخر ولم یخش الا الله الا نه یری دغه یره ود الله نه ادغا فطرتی رخو خود دو ایما پسی بخلق قبری کئی خوا خاجی واللہو اللہ احق لایق ان تخشاہو شدہ اللہ نا داسی روکی بعضی مفسرین دل تا معنی کری دا و محققین مفسرین پی رد کئی خوا و ایده پیغمبر د شان سره دا معنی نلگی ایسا کری دا و تا پتولو فی نفسی کار پزرق پلکی سنی پتولو چه طلاق ولی ور کی که نه سرنی سر نکاکم خواه سی پا خلیه دی ور تاوی چه موار کو و پیغمبر دا خبری که ادا خود زاہر دا آیاتون نوم خلاف تا که دا پیغمبر پزرو چه داوی چه دی سر بزن نکاکم نو خدای بخکاره کلی نو چه تا داوی چه زبا دی سر نکاکم نو مادر تا خکاره که خواه دا چانه یری نه نه دا پیغمبر پزرو که دا نو چې چه زب دا پیغمبر پزلو کې دا او چې نه چې ما ته الله وایي چې سره تدې کاو کا نو داغه پټول او تر خپل غزاو ساته پدې ده پوي گئی وې او چې معنی ګوره دلته درځي چې نه ک بلبلاسو رکی نه ته او بیا وایي چې قاریته مونته ترجمه کړی دا تاسو غزر کار سین وای مونته د ویل دي نزو ماهران کریم دا خوله کتاب ویلې کو خدلې قدرت ما نه کنا وقت تاسو تاسو سے آسو آسو آسو دا چې خبره باقي تاسو وکړي شې زوغم چې خدای پاک ز سو و مو ولې تاسو منتقلې څخه دا ویلې دا زبتا تا ګرامر خمتې رہی راځي مال په غرما اسوک به یې سو بنې دا زبتا ست ګرامر خیم اج جي غي له بلګورې فلمه قضا هر کلاچې پورا ته زایدول سہی و الله تعالی انھا من ها دا قلی بی بینا وطورن حاجاتو صحاجاتو طلاق والا ورکنو دا دا صریح حاجاتی نو حلکت تمام قرآن کی دیو صحابی نم نشتے صرف د زید رضی الله تعالی عنہو نم نوی ناو نی زکا خدایوی دتا زید بلی محمد نو آئی نو دا رشتے کٹ شوا نو خطاو لوخله پاک دا غنوم په قران کې ذکر کتر قیامت په اورل واستې شي لوښانه ول ورکوخه الله په کتاب کې رسېت رضي الله تعالی دې ښا زواج ناگان من نکاو من نکاو کو داغه تاسو را داغه نکاح لاس مانونو کې کړه دې حسین ابراهیم رضي الله تعالی په اورو به بیان او فخر کو زما وادو نکاح لاس مانونو کې الله کړه دې لاونې ل کا لا کوونه د د دپاره چې ن شي على المؤمن نه په مومنناو ح تنسییا في وا ایا اهم کولو دخزو ښو د مبلناګانو خپلو سره في ازواجهم په باارت نک کولو دخزو ښو د خللو بل شو سره چې د یو سری دربوا اشاره ویدی زرا بوستی کاله کاله استال گردم الله اداره سب رواج ز ختمم کچا چاتوی چې ته زما او هغه خپل له کزې لا ورکه یا مرد شو لدامه لا چې چا ورتځوی ویل دی دیو سره دې کا کولې رسم ها رسبم متا وای ښا له استاد رسولونی متاي دا وې دې خلق متاي اذا قد او کلچ اے پورا کی من حننا دبی بیاننا وطراخ پل حاجت وکان امر اللہ دینا پی صلی اللہ مفعولا کری شوی بای کانا علی النبی پیغمبر من حرج تنسیا فی ما پائی کی فرض الله چی روا کری دی اللہ لہو دلرا سنت اللہ قانون دالا دی فی اللذین پا خلقو کی خلق من قبل و محکی وکان الله اللہ ادھے پی صلی اللہ قدراً اندازة قدران انداز مقدورة مقدورة انداز قدرشوة الذين آغا خلق يبلغونا جئي برسول رسالات الله في غامنا دا الله ويخشونه غيريدا دا اللانا ولا يخشون غيريدا دا احدا دا اتشانا إلا الله سوا اللهنا. ولا يخشوننا كاين يريدن احدا يوقسنا الا الله سوا لنا وكفى بالله حسيبا افرد الله حساب کون کې رد کوي پدی چې محمد صلى الله عليه وسلم د صروف لار نه دی رسول خو ری دي ما كان محمد ل محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد بلار دي او کس من رجالكم بالغ وسرو رجل چاہتاوي چې بلوغ تر رسیدلي محمد صلى الله عليه كان بچي وو او د بلوغ نه مخکې ملو ازيد بن حارسه خو بالغ دي ولكن رسول الله لیکن را لګل شي پیغمبر د الله دي وخاتم النبيل او اخيری دي د ټولو پیغمبرانو دا دنا رسول پیغمبر نشته چ په نبي نبوت راجي ايساله سلام خضور نبي دي وکانه الله به كل شي عليما او دي الله بارش زبالي پويا بیا ويا يو الذين امنوا او دي مان قالو اسكر الله یاد کله لرا ذکرن کثیرن پیادول ډیرو سره ګر بیا بیا وي وسبحوه پاکي بیان کوي الله بکره تن صباي و هو الذي الله غزات يصللي جرا علی کی خپل رحمتونا پتاسو وا ملائکته ا فرشتې د الله دواګانی غوارې تاسو لره له یخرجکم د دې لپاره چې تاسو باسي بلا سلاماتي دا غتی ورو درشم رواجنه ال نور رڼا دی مانتا وکال بال مؤمنین دی الله په مو رحم کون کې تحیته اغه الفاظ د ژوند د دی تحیته وای حیاک الله الله دې ژوند او ساته هم پیشکشی د مؤمنانو یا ما یلقوه فجعلت الله سر مقام اخشی سلام والسلام دے واعد لهم تیار کړه د الله مؤمنانو لپاره اجران کریما سواب د عزت تو پیغمبر علی السلام تبل خطاب یا ایو الی دی اذا لا ال نرسنا کا یق منصررا لګړے شاهدن بیان کوون کې و موباشره زیره ورکون کے منون کوتا زیرا یره ورکون کے نمنون کوتا و دان را وَسِرَاجَنْ آو مَنْگَ تَرَا لِيگَلِ دِوَا هَمُو نِیرَا رَنَا وَرْكَوْنْكِ دَنْوَرْ غُنْتَكِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَا زِهْرَ وَرْكَ مُؤْمِنَا لُتَا بِعَنَّ لَهُمْ يَقِنَنْ دَئِدَرَ مِنَ اللَّهِ دَالْلَادِ جَانِبْنَا فَضْلًا غُرَوَالِدِ كَبِيرًا غَرْتُ صورت پابت دا کمو واللا تو تيل کاافرينا خبره م من نه کاافرانو وال <سؤال> المافتينا د مافقانو نوکه دبدرسي و د اذاهم اې د ددييل تاته تلیفونهرهسلتاته تهکال الله اوزانو سپارپ الله وګفبل لاه وکیلا پور د اللهزي مبار يا الذينه آمنو ازا نکحتم المؤمناتی کلچی تاسو نکاو کئی د مومنو خوزو سرا ثم تولق دو مولنا او دا غین رسط تاسو اغیی تا تلاق ور کئی من قبل ان هلنا محکی د ملاوی دوست تاسو دا غیی سرا نکاو شو وادن دا شوی خذی خاون یو بالسمن دلی دلی دل اتلاق ورکو فما لکم نشت تاسو لرا علیه اللہ پدغا خوزو من عدت ان تعت تا چتا سوغینره اوش مارای دره دونه چه مارازی راضی ایا دره میاشته چه مارازی را نارازی وداعد دب یانشته خ فمتعوهن لا جوړه جاماور کوي دایتا وسرحوهن اپری دای دینرا پپری خو دوخې استاو یا ایه النبیو اضا لا پیغمبرا ان یقینا من احلالا لکا رواکڑی تالرا پدھے آیات کے سلور قسم بی بیانی لخفل پیغمبر ذکر کئی دی سرط نکاہ کولشی ازواج کا بی بیانستا اللہ تی اغا بی تا چتا ورکڑ دے یاو ورکائی اجور احلالا محرون دا غائی یاو کسمدار دویم وما اوہا غا بی بیانی ملکات چی مالک کی یمینو کا ستاخیلاس ستاوین زر وی اځ آزاد نکړنی کا وسره کا خپل وینځي سره دې کا او چې آزاد کي بیا وسره اوکا او یا ستوین زده آزاد کړی دي نه دا وبې نکاتي फायदा اخلا مما دا غينا افا الله چې واپس کړ دي الله عليك تا ته په مال غنیمت کې دو قسم شي ذريم وبنات عمیکا اروا کړی دي مون تعالرا لونا د ترستا وبنات عماتکا لونا د په پوغانوستا و بنات خالی او اولونا د ماماستا و بنات خالاتی که اولونا دا ماسیگان استا ماسیگان استا حکمه اللہ تی آغا لونا حاجر نمک چی آغای تا سر را شرک پکی دا دیخوا دره کس ما شو سالو رمو و امرا آتم مؤمنتان امان روا کری تال را نکاک اول داخدی این وحبت که جره غو بخی لرصحاق پلزان لنبی پیغمبر تا الارادن نبیو که غاری پیغمبر انیستن که حا نکا که اللہ غیسرا بی محره وی بی, بی محره لانا پیغمبر دا پار سلور قسم بی بیانشوی پوشویوی دا آیات بگور آیات ساتای دی پسی بل آیات را روان دے چې بیا تا دا آیاتی دا سلور قسم شوی خالص و تلک دا سلور قسمونو که گن خزی کولو دا خالص دی تالره من دون المؤمنین علاوه دا مومنانو نا گن خزیستا دا پارا روادی نورنا مومنانو دا پارا صرف سلور دی پا یو وقتی چی نکاکی ساتیخا ازا تپ دی سلور قسمو که گن عرصو را کونش دیمه ما مانا دا خالص تن, خالصا تن بذات حال چی اواز ده لک تعالی را نکا کاول بی د مہر مومن چی نکا کای رخام قاخذ لب مہر گدی استاله پر بی مہر من دول المؤمنین سواده مؤمنانو قد علمنا یقینا پی جن یوم ما غ فرزنا چی فرز کڑی دی من علیهم فمؤمنالو باندی فی ازواجهم فبارد بی بیان د دای کی نفقه و خرجه و نمبر وما ملکت ایمانو هم او آگا چه مالکان دی خیلاصونه دیوین سی ادا طول کارونه ما اولی اکرو لیکای لا یکونا و دیده پارا چنیشی علیک پتا حرجون تن سیال دا گنی خودی بیولی تالی اجازت کری سستان خلک و سر رشتی جوری شی نو خلک بزدی و ایمان راڑی چیز من زمگیده نو آستا گنی خودی دیده پارا یتا سر او پدین کہ امداد کئی ہا قران و سنت بہ خلق و تخئی دے دے دے وچنا و کان اللہ غفور الرحیمہ آد اللہ بہ خلق مہربان مسئلہ دادا جے یو سری دو خزی دری سلوری تے بہ نمبر گئی دشپیل تی رولو او جدا جدا کر با ورکی پیغمبر بنے دانو او پیغمبر بہ سر دے دینہ دا کول پولو بی بیانو نه نمبرو می خیو. پیلو بی...